Välkommen välkomna till The Effortcast, jag heter Håkan och kommer vara eran värd. Det är tisdagen den 30 juli och vi spelar in avsnitt 87 Den med Vigilante versus Alien Effortcast är podcasten där vi i Rott Team Effort pratar om allt som intresserar oss Och min idag har jag Anna Hallå. Vad händer? Jag du ut Revan dag. Oh, hur gick det? Vad hände? Eh, spoiler för Revan Ja, <laughs> eh, ah, spoiler för Revan eh, Det var ju ledsamt va? Det var ju lite jobbigt sådär, att Du visste ju liksom när du gick in i den Att det här är liksom en, äh, det här händer innan Det händer efter tv-spelet Night of the Old Republic Men innan äh, Förlåt, det händer innan okay, Star Wars The Knights Knight of the Old Republic Men det händer innan The Old Republic Precis Så du, du visste att det här var en slags prequel Så du visste inte att det kanske inte kommer kom, kom gå jättebra För det är ju faktiskt krig i Svotor liksom. Ja, och den där kejsaren som de skulle ta ner Är kvar i Svotor mm. Så, ja och det gick ju mindre bra de, de dödade roboten Vilket känns som att döda hunden mm -hmm. I en story Det var rätt hårt De dödade ju även Meetra, karaktären Från Nice of the Old Republic 2 mm -hmm. Så det är ju det är rätt hårt När man har spelat som någon i ett helspel Och sen så bara dör hon Yes och, Eller ja, och dör och dör. Hon hängde kvar som jag jäkla Jag vet inte sidekicksböcker för alltid det blev Reven som hängts, jag vet inte, hängde i någon tank och var halvt döende, paralyserad. Ja, ja. ja nej, men ja. men ja. Men vi fick ett litet typ Harry Potter i slutet i det att vi fick se Revens barn och barnbarn typ. Mm, exactly. <laughs> och just det var hade barn, sonen hette Veinar, tror jag. Ja, det var nog det. <laughs> för det är för, det är för fint. att han skulle minnas sin far. Mm. Mm. Ja, jag gillade det ganska där bitterjuvanslutet ändå. Så här, de köpte ja. ungefär 300 år av ett andetag så, så de ja. kunde ta, ta det lugnt lite grann och göra republiken stark. Jag tyckte också om liksom, vår, vår kära Sith, då, Lord Scourge, han ändå han ändå tyckte att, ja men jo men han hade ju gjort det rätt och De, de, de skrev ju i boken där att så här, eh, light, eller, ljusa sidan är mer offra sig själv för mm. medan mörka sidan kanske offrar andra. Vilket ju var lite vad han gjorde där. Att, så här, ja men visserligen. Väldigt pragmatiskt. Alltså jag kan offra de här två för att rädda universum. Just och det är, det är jag okej okay med det. Det är helt okej okay, <laughs> liksom. Uh, och uh, han hade ju en plan där om att han någon gång skulle. Ja, uh, jag vet inte. Besegra sig Vilket jag. Uh, jag vet inte. Är han kvar i sin position som Wrath of the Emperor? Uh, det finns en chans att han är det. Jag har inte spelat så mycket Flashpoint och sånt. Och jag misstänker att det är där man träffar honom om något. Ja. Um, det finns ju någon som heter typ The False Emperor Som jag kan tänka mig skulle kunna vara han Bara, bara för att liksom ja. um, Men jag vet faktiskt inte Och, för Han skulle ju leva för alltid Det var ju hans, hans, hans belöning <laughs> well, um, When will the pain end? Well, nej, aldrig aldrig. Vad, vad pratar du om? Det finns ett pris för allt <laughs> Okej, okay, tack, kejsaren som var ganska obehaglig i, i den i den här världen Ja liksom. oh. Han var... mm. Det är inte kejsaren från filmen, utan är en annan kejsare En slags blandning av ett svart hål Och kejsaren från, <laughs> från mm. Star Wars typ. mm. Coolt, coolt uh, uh, Hur många D20 Får reven reven får fem Knyttade D20 ah, Okej, okay, coolt uh, Okej okay, uh, så, så, så nu har det kapp, nu kan du börja spela The Old Republic Ja, nu kan jag börja spela det igen Nu kan jag ge mig in på resten av Star Wars-böckerna Jag vet inte ens uh, Eventuellt Nu kan jag se om filmerna igen jag vet inte. Ah, Eventuellt, eventuellt Jag ska inte ha allt för höga förväntningar Vi, <laughs> På tal om Star Wars The Old Republic Så uh, hittade jag via Penny Arcade Reports det är hemsidan för typ folk som är Intresserade av spel men som inte orkar kolla igenom Alla spelsidor i hela världen De har ju ja. en işte lilla hub där de samlar det de tycker är det bästa till, till exempel då har de en avdelning som heter The Cut mm. Där det typ är liksom amen, såhär, den, den finaste biten av allting som kommit ut Den här veckan typ Eller den här dagen eller hur ofta de uppdaterar Och där hittade jag en artikel Om en, eh, en eh, MMO-guild eh, Som heter Enigma och Tydligen är det så att folk i Moon Ibland går ihop flera stycken Och spelar tillsammans Förklara mer. Jag har hört om det här fenomenet Och ja Vissa människor tycker att det är kul att spela med Andra människor mm. Och då så skapar de så kallade gilder Eller gillen Och gör saker tillsammans i spelet Sådana här De här svåra sakerna som vi mm. aldrig gör För att man måste vara många mm. Och i det här fallet så var det några som började i liksom original World of Warcraft När det behövdes 20 eller 40 personer för att göra grejer ah, Så de, de var rätt många Och de verkar ha börjat som så här, lite underdogs Lite så här scrappy underdogs som typ... Ja. De gör allting trots att det egentligen inte borde gå så här Men det, mm. enligt vad de har beräknat så borde de klara det på de resurser de har Och så kör de och så skrattar alla åt dem för att de är dåliga ja Och, de blir... och så vinner de ändå liksom Precis, och de blev till och med liksom motarbetade av Det här var då en alliance-server Eller alliance-guild mm. vad jag förstår mm. Som blev motarbetade av en annan alliance-guild um, då var det en, ett specifikt tillfälle där till och med liksom en hård guild kom in och försvarade dem för, för när de skulle döda en, en world boss. Uh, väldigt, väldigt fin historia väldigt scrappy underdog ja, ja. det är nästan som hela det är nästan precis som handlingen från uh, The Karate Kid helt från uh, Rocky Rocky 1. Mm. inte de andra um, har du varit med i någon guild i MMO någon gång ja Berätta, berätta, va? Okej, okay, berätta <laughs> Jag har varit Jag var med en gång för länge sedan I en gild som Där jag faktiskt har raidat, men mm. gamla raider Där vi gick ihop flera gilder Det var då, alltså, jag är ju på en rollspelserver Så det var så här rollspelsgilder Som kanske inte var så många i varje gild Men så gick vi tillbaka och gjorde gamla saker Och det var rätt skoj ja. Och nu är jag mer med i en Sån här social gill som det kallas Som bara mest, ja man kan gå in där Och bara hälsa på folk eller göra saker tillsammans um, Så det är inte Jag vet att den gill jag också Den är rätt organiserad när det gäller raiding Och sånt här, uh -huh. så där de är rätt på Men inte på samma nivå som Enigma Verkar vara, som verkar vara väldigt Det var lite, nästan som ett företag Det var, alltså det var ju lite, Det var ju lite tanken bakom han som hade det Han som, mm. ska, alltså, han som var ledaren Han som är medlem var som stomar runt det hela. Men när du säger organiserade inför en raid och så. För mm. Förklara vad du menar med att vara organiserad. Det betyder att man har sin energidrink öppnad framför dig. <laughs> Chipskålen lite till höger och så papper jag också. Så man kan torka händerna så man inte chipsar ner. Mm, mm. Eller, eller betyder någonting annat. Det det betyder är väl att man, om vi tar det på gillnivå att man, man har planerat varje vecka när. Um, att, att man raidar mm. Man säger att de här dagarna så gör vi det Och alla, Sen måste man som individ vara beredd också mm. Man ska ha så bra Utrustning som möjligt Och man ska ha alla sina enchantments Och man ska ha alla sina potions och grejer Och buff foods och etc. Så att menar, Sen finns det gilder som är lite mer Vi går väl in och prövar så där. Men äh, rätt organiserat Ja men man har sin ledare och så har man sina. Mm. Ännu, ännu mer organiserade gilder har ju sin raidledare och så har de sina klassledare som liksom tar hand om alla ah. klasser och allting och liksom ser till att de vet vad de ska göra um, helst ska man ju innan en raid också ha kollat på till exempel här, videor på internet och läst strategier, vilket är en anledning till att jag aldrig har tyckt att det verkar så kul för att det känns som att man behöver plugga inför det ah. istället för att komma dit och spela och ha kul. Men då har jag två spontana saker. För först jag, jag trodde man raidade för att få gear Men man ska redan ha mm. den Så man ska ha med en annan grupp först du Är vet... det som arbetsmarknaden i att man ska ha Fem års erfarenhet ja, men Trots du... att du inte har jobbat någon gång i ditt liv Och inte kan du... ha fem års erfarenhet Du vet i Terraria du mm? när du Fick lite livskris för att det enda som hände Var att du uppgraderade din gear hela tiden det var allt Ja det, just exam. det, först när man fick den Gearen så skulle man helt enkelt begräva efter ja. Nytt material, och sen ja. när man fått det så man gräva efter Nytt material och ja. sen efter det så skjuter man sig Hela huvudet <laughs> uh, Om du tänker i WoW så har du, du levlar och får Gear, sen så går du in i femmanna dungeons, uh -huh. sen går in i heroic femmanna dungeons som är lite mm. svårare Och ger lite bättre gear Och sen går du in i vanliga raids mm. Och sen går du in i heroic raids När kommer guilden in och hjälper till I, det här, alltså i, i den här kedjan? Eh, antingen så är de med liksom hela vägen Och du mm. kanske börjar med dina femmanna dungeons För att det är lättare Eller så kör du ett eget race Om du till exempel kommer in senare i expansionen Och mm. de andra redan är framöver Raidarna. Så antagligen så kommer du att köra dungeons själv Tills, tills du typ vill ta livet av dig för att det finns så mycket idioter att köra med mm -hmm. Eller så har du snälla guildmedlemmar Som då försöker liksom geara upp dig Som försöker hjälpa dig att skaffa alla de här grejerna ha. Så att och Jag vet nu för tiden i WoW Så är det lite lättare att komma i ikapp Därför att man kan göra finns även nu Looking for Raid Vilket är då att man kan raida med randoms Och sådär Och finns lite så lättare varianter av raider också och så. Min andra spontana tanke var att du redan kollar på sådana här filmer. Så Varför skulle det vara... Är det för att du har någonting så här emot att vara produktiv i allmänhet? Jag tror att det är... Jag tror att... Det menar jag att Anna är ganska... Jag också, men Anna är ännu mer ganska ambitiös let's play-tittare. Jag, jag vet. Jag vet varför jag ser det här som någon skillnad. Egentligen. Jag tror att det kan vara att jag nog är... Lite, lite rädd för att jag Skulle vara dålig och för att folk mm. Skulle bli upprörda på mig för att jag var dålig ja. det, är no, det är därför jag i allmänhet Inte spelar med folk i MMO För att jag vill inte förstöra för andra Eller göra någon upprörd Vilket jag tycker är helt naturligt för Så, så, måste jag, så tänker jag också Men mm. äm... Uh, för att Jag tänker ändå så här I min uh, armchair psychology jag Tänker jag tänker att du är emot att vara produktiv <laughs> det, för, det, för det skulle göra att youtube inte på någonting du kunde applicera i, på, på någonting Notera dock att uh, Jag ju gör de här sakerna När vi spelar saker uh, Till exempel om inför Swotor och grejer och så, så brukar jag typ kolla upp rotations och grejer För saker och ibland så har jag kollat upp så här Dungeons och så huh. uh, Jag gör ju jag gör det ju till och med när vi spelar Don't Starve Så kollar jag ju upp men så, så du brukar sitta och låtsas att du inte vet vad vi ska göra I en, nej, <laughs> i en Heroic nej, äh, Det är någon <laughs> gång jag gjort det Nu har jag inte varit så <laughs> duktig på det Men äh, jag har gjort det i ja, Neverwinter och sådär Så, där. Men, ah. så att jag kan om jag vill Det är bara det att jag aldrig liksom <laughs> det jag kan göra om jag spelar med folk jag vill spela med Och inte bara mm. vara rädd för det Intressant det, jag, tror gång, jag Jag hade faktiskt en. Jag var med i en gild i Svotar Som heter Lords of Chaos Eller, eller någon liknande generisk Jag det mm. den när jag lärde mig vad man gjorde um, <laughs> uh, Slash G-quit Slash, yes, G-quit uh, Men um, Det var mer för att jag tröspade att folk Frågade om man skulle vara med, alltså, ja. när, man, när man fann förbi you know, said, om det var tillräckligt på, äh, mycket folk på ett ställe om man mm. aldrig, och inte hade en gild. Yep. Och kanske också för att jag hade en kvinnlig karaktär, jag vet inte. Äh, men, um, folk mm. Är, mm, så fick jag väldigt många förfrågningar. Och då stannade jag på ämne. Det var någon som hade varit snäll mot mig, alltså, vi hade haft ett samtal så här och snackat lite om någonting och så var det så jag du gå med i guild, bla bla bla. Så det var så ja men okej okay, då. Mm. Så fick jag med sen så hade jag, sen så märkte jag att den gilden var väldigt. Äh, inte enigma, alltså. Det typ, kanske är typ 500 medlemmar, eller hur mycket som helst. Och eh, varje gång som jag loggar in, jag loggar in ganska. På den tiden loggar in kanske en gång varannan dag, eller varje dag, eller sånting. Mm. Om det gick mer, mer tid än så, om jag loggar in en gång i veckan, vilket jag gör ungefär nu hemma, liksom. Eh... Lite oftare än så, men då var det alltid att man kom in och så var det Okej, okay, ny ledning <laughs> mm. uh, Ifall du är aktiv i gilden säg någonting i guildkätten Så vi vet så här om vi ska ha mer eller inte och Vid något tillfälle var det att jag promotade för att jag var en av de som var där Och så var det så. så nästa gång då hade de bytt ledningen Så då var ju demoted igen och så det var, uh, det, Jag hade tänkt att det var med så här: är, är det värt att inte få förfrågningar Bara för att vara med i det här, det var det inte jag känner igen den typen av gild. Jag har varit med i många sådana i Vov, mm. just för att slippa. Mm. Jag har varit med i många, vissa gilder där det liksom har blivit så att man har kommit in och så sitter officerarna och bråkar med varandra och så är man med när liksom gilden helt upplöses och ah. helt plötsligt inte finns längre. Och man själv har ju inget intresserad och det har de ju själva inte heller egentligen. Mm. Um. Och, och det här med att Lords of Chaos Alla gilder heter ju nånting av nånting, mm. Eller nånting tyst med enigma Eller någonting mm. latinskt Är väldigt populärt det är liksom... Jag gillar ju för sig gilder som, har, som, som tar vara på någon del av låren. Och mm. heter någon typ så här, Jag såg någon som var The Empire's Hammer Eller någonting vilket jag tycker mm. är så här, Eller typ så här en, en militärguild Som är typ så här: no, Whatever siffra och sätt, regiment eller någonting Jag tycker sånt är trevligt Jag har ju varit med i till exempel The Mithril Guard på, I WoW i, mm. Vilket jag gillar eh, Jag tror att det har funnits saker som The Tinkers Union Och sånt för, för så Gnomes och så ah. eh, Jag uppskattar sådana namn Jag hade en, jag ska googla nu För jag tror att det inte finns längre alltså, alls Um. En av de uh, största gilderna i Volvs är uh, Raiding på event och så Heter ju till exempel Vodka Så att, ja uh, uh. uh, yeah, det, det fanns för länge sedan ett spel Det finns kanske fortfarande mm -hmm. <laughs> mm. Vi frågar Bing Nej, Google <laughs> um. Nej men kolla, spelet verkar finnas Det dock lite annorlunda än när jag var liten mm. um. Det fanns ett spel som heter Grail Online Mm han -hmm. säger att det finns något sånt, ja. um, som var det såg väldigt mycket ut som uh, Legend of Zelda: uh, Link to the Past mm -hmm. uh, och det spelet det var, det var ett online spel som jag misstänker alltså, om, alltså, som jag misstänker alltså, borde ha verkligen ha åkt dit för något slags pirating på grund av hur det ser ut det ser verkligen precis ut som alltså, texturer lånade rakt ifrån det spelet oh. um, det var ett skojspel man kunde spela, det var online-spel, det var det första typ enda online spel som jag spelat väldigt seriöst mm. Trots att, att jag inte spelade så seriöst mm. <laughs> Och där var jag med i, där, där var jag med i någon gild och jag startade en gild och den var ett ganska så här måttligt populär Och så var jag med också i ett nyhetsblad som vi hade på, på mm. våra server där vi, där vi så skriva saker som hände Mm, varje server i det spelet var ungefär ett annat spel Alltså alla server var helt olika ah. eh, Det var ju någon som var typ såhär Den offela serverna, den kunde man aldrig komma in på om man inte var typ betalande eh, Bara för att det var så mycket folk på den Och man hade ingen förtur och så mm. men jag, var, jag, jag var på en server och det var, vi hade skoj där Och hittade såhär, såhär easter eggs som de hade lagt ut Och så ja, vaktade vi dem och skrev om det Och så, det var, det var rätt skoj mm. eh, Annars har inte jag varit med i någon guild I något spel på riktigt tror jag Nej, men det låter ju som en sån här kul upplevelse Och jag tror att det är sånt liksom om de håller sen, så tror jag att man kan bli typ enigma. Mm. Alltså det är. Ju, jag tror att de här grulderna som är stora och liksom finns i flera spel och liksom håller länge. Det är ju de som har gamla erfarenheter tillsammans. Och, och så där. Eller som är väldigt professionella och har väldigt eh, intrikata an antagningsprocesser och så där. Eh, där det väl är att alla har samma mål och så. Ja, men precis exakt Nu, förlåt, jag satte där för att kolla om jag kan hitta På gamla nyhetssida uh, Jag tror verkligen inte det uh, <laughs> Ja, uh, intressant Vi hade också planer på att starta du och jag i andra spel Och så och jag kände att jag skulle lätt bli alldeles för seriös I det hela uh, jag menar det är samma, samma sak som får en att göra en podcast i typ 90 avsnitt <laughs> Du var ja, jag tänkte på en, på en podcast och nu sitter jag här Så att jag vågar inte göra någon <laughs> Nej, Nej, det finns bara så många timmar på en dag Det lär ju ske något spel någon gång, det känner jag på mig Men tänker vi... om vi någon gång är fyra online samtidigt i Swotor Så att vi kan bilda en grupp, då, då kanske vi gör en guild nej, det Är det inte fem, eller är det fyra? Det är fyra, ja. Hmm. Mm, mm. Hmm. det, det borde kan fixa, fixa. Ja. Eh, Men okej, okay, så Enigma och Underdog Story Och eh, lite poängen med den artikeln var också att Enigma var en För som du sa, det var någon slags 40-man 40 raids-grupp de var ja. Och det går inte att vara det längre i WoW Det finns inga såna, så, såna raids Så de är lite grann en, en, en gild utan ett, ett hem, tror jag artikeln mm. hette de äh. håller på och letar efter spel där de liksom kan existera Och, och de har prövat alla spel liksom som har kommit ja. Alla som varit stora nog <laughs> Men de har inte fastnat för någonting Och nu är de taggade för något spel som kommer komma Wild snart Wildstar Wildstar, precis Jag har aldrig hört talas om det, kommer aldrig spela det Men eh, Intressant artikel Och vi kommer att länka till den i vår fina blogg där Så att ni kan läsa Ja, eh, ah, det var coolt <laughs> mm -hmm. Har du någonting att lägga till? Nej, det var en fin story en fin story, jag håller med San Diego Comic-Con Var ju för något, typ en vecka sedan Eller så Ja, det är någon sån här grej som händer mm. Och eh, vi var inte där Nej <laughs> eh, Vi, har, Jag är inte jätteinsatt I San sänd, Diego Comic-Con Jag är så här underligt nog mer insatt i så här, det, var det som hände bakom scenerna Snarare så här, på grund av att jag lyssnade på, på En del podcasts med mindre människor Som har utställningar där liksom, Och de har ju drunknat nu i ser se på senare år I eh, så här är den stora mediemaskinen Till exempel alltså Scott yeah. Gurds och Chris straw kan inte riktigt tävla mot, Egentligen mot Blizzard Senaste annat möte eller någonting Nej. Uh, Men uh, vi ska ändå kasta oss in I lite San Diego Comic Con Skvaller, lite så här, tankar om ett par Välvalda saker <laughs> mm. Men jag tycker att vi först tar en kort paus Så, så sit kvar där du sitter Eller eller du gå om, alltså, om du är ute i trafiken, stanna inte bara nu så vi vill med det Vi går tillbaka alldeles strax. Nej, vi behöver vara lyssnare. Så stanna kvar. Och där var vi tillbaka från pausen. Och ja, San Diego Comic Con har ju precis varit som sagt. Uh, och uh, vi var där. Nej, undrar jag faktiskt att vi inte var där. Vi kan nej, inte ljuga nej. nu. Nej. Uh, men vi, vi, vi har en del saker som, som vi kan prata om. Och det är nästan en, en liten lagomblandning av saker vi uh, har reagerat på. Och saker vi ja, väljer att ta upp sådär. Det, det händer ju ganska mycket. Vi kommer inte upp alltihopa som har hänt. Nej. Men den, den liksom största kontroversen jag, jag sprang på mm. uh, var det här med trailers som är exklusiva för SNL och Comic Con. Mm. Har vi några exempel på sådana trailers? Uh, vi hade en Doctor Who-trailer mm -hmm. För uh, 50-årsjubileet Exakt uh, Vi hade även en trailer för uh, Warcraft-filmen Just det Och uh, Vad har reaktionerna varit på interwebben Kring den, kring den här liksom Dels så har det faktiskt varit ganska harshars Alltså det har inte lett ut mm. någonting Nej. Kanske man letar väldigt mycket men det har inte jag gjort Jag har gjort så här uh, Youtube-sökningar Bara för att se uh. liksom Hur de ska lyckas med att hålla en trail exklusiv. Ja. <laughs> hur, hur, hur gjorde de? Det, det vill säga att Steven Moffat bad väldigt snällt till exempel. Mm. Eh, Lite grann hotade men det var väldigt så här, ett, ett väldigt rimligt hot. Ja, och eh, man tänker att om man är ett Dr. Hoffer och är i den lokalen och Steven Moffat ber en göra någonting så. Ja. Men, ja. Och man själv får ju se den så man behöver inte vara. Känna att man behöver vara så god människa och dela med andra. Så, um... så förlåt, min fråga var så alltså, hur har de reagerat Med hur internet? införde inte jättebra, va? Det känns inte som att man tagit så väl ändå. <laughs> Nej. Det är väl den här idén om att man är... Folk känner sig väldigt till Ja. Jag vet inte. Trailers och klipp och extra material och det. Allting ska komma. Även om det är så här... Det här är någonting de valde att visa på Comic-Con. Mm. Eh, som folk betalar mycket pengar för att gå på och åka till och rätta mycket tid till och köa och allt sånt där ja. och folk får, Man får ju se väldigt mycket alltså vi, vi vanliga dödliga som inte har råd eller Att åka och, och, och dit får ju se det mesta av allt som händer där det är ju liksom, det ja, är rätt... Jag har faktiskt sett folk äh, äh, alltså Till en viss grad får man se saker snabbare När man inte är där mm. För att medan någonting händer i ett rum Så twittras ju det typ Ja. Och Då kan jag se det. Men om du är utanför den panelen någon annanstans, så ja. kommer inte du se det förrän du sen liksom mycket långt senare med ja, någon annan pratar efter kommer jag är Så man missar, man missar en del av vad där. Vilket ja. innebär att man måste välja och så, Vilket innebär att man, sitter, man kanske väntar två timmar för att, för att få med på en man kanske, man kanske kommer på två, till två paneler för att ja, men man hinner inte med fler. Mm. Det man missar är väl liksom själva upplevelsen. Men det jag tänker är att som den som är utanför att vi behöver inte betala någonting, men får ändå höra de här sakerna mm. De är grejerna. Mycket, mycket av det är ju, jag vet inte, CSK-spelare säger roliga saker. och ah, ah. saker. Alltså det, är, det är mycket sådana grejer och de grejerna får man ju se. Jag ser liksom ingenting konstigt i att man kanske ger liksom lite specialgrej till folk som faktiskt har kommit dit och stått och köat där och varit väldigt. Nej, för det är, det är ju, pengar och tid Det är ju också reklam för att kom, så komma ut till de fler gånger Ja ehm, Och jag, jag tycker så här Jag tycker att om man har lyckats i den här åldern Hålla någonting hemligt <hålla> mm. Alltså liksom så här, Om ja. man har lyckats göra så att inte någonting sprids direkt på internet mm. Då förtjänar man att Att det inte ska spridas på internet heller mm. Och då tycker jag inte att man ska gnälla om det och Jag kan förstå, som du säger liksom, Om man har stått och köat länge Så kan jag förstå om man liksom Ja men då, då är det här vårt <håll> mm. så, Det här är en hemlighet mellan oss 6000 i det här rummet <håll> ja. <laughs> uh, vilket jag, jag, jag gillar också alltså, hade det varit så att de visade hela avsnittet Och sen vägrade de visa det annanstans Då hade det varit lite så här, jaha Det vore jätteunderligt uh, Men här, vi, vi, vi, vi snackar en trailer Vi snackar säkert tre minuter högst Ja uh, Har du hört någonting om någon av trailers skämma? Jag har inte hört något om Doctor Who-trailern Nej att Jag har inte letat någonting heller uh, Jag jag har inte kollat någon information egentligen Nej er. nej. egentligen Jag har läst en beskrivning Av Warcraft-trailen ah? Vilket var typ De har ju inte börjat filma eller någonting än, Så det här var ju liksom en Exklusivt gjord för Comic-Con Och det var ungefär en människa Är ute Jag tror kan ha varit öknen Och har ett svärd eller någonting Reser sig upp och blir anfallen av en ork så, uh... Det var det som hände och eh, det underligaste med den Så det, det, var, det, var, det var En av, en av kontroverserna mm. <laughs> eh, Trailers som är för SD För San Diego Comic Con jag, det, jag har ingenting emot det, jag tycker det är coolt och, eh, Självklart känner man sig frustrerad för man inte får se det Men jag kan fortfarande förstå det Och jag är inte så arg för det Jag har ju också, som jag, som jag uttryckte till dig jag, jag, Vad ska jag göra? Jag, jag ser vad Dr. Ovea Netflix <laughs> mm. Jag har inte gett något pengar Direkt till BBC för det här <laughs> att De inte skyller mig någonting annat än att jag får se det När det väl kommer ut liksom. Nej, <laughs> eh, eh, så. vi ser det liksom ja, utan att betala till, pengar till BBC genom att bo i Storbritannien. Exakt Så så on you. Om man lyckats hålla det hemligt så det får sig ändå man hålla det hemligt. Mm. Men du nämnde Vov filmen där nu och ja. det, det, på tal om kontroverser, det är ingen kontrovers kanske, men jag tänker det är alltså inte en dataminerad -film. film. Nej. Um. Det, här är det har varit känt rätt länge Att det ska vara liksom en live-action-film Jag har fortfarande inte vant mig vid det här Nej. Jag är fortfarande grymt besviken Att det inte kommer vara i stil Med deras trailers Som jag fortfarande tycker är fantastiska Utan det kommer ju vara live-action Det ska börja filmas I början av nästa år mm. för att, ja, Det är det jag tänker också För, att, för mig har det varit Uh, Vissa Diablo 2 är lite äldre än World of Warcraft. Så här, men det hade också mm. sett fina filmer. Mm. På den tiden var det så här: oh my god! Mm. Warcraft 3. Som då är lite nyare mm. Går liksom fortfarande att kolla på för att det är rätt fint liksom. det, är ju, det ser ju ut likadant som World of Warcraft gör, förutom att det har gått tio år sedan det, Så ja, det ser, ja, ja. ser lite liksom bättre ut nu Men så, så det har ju alltid varit så. Här. Alltid när, man, när någon människa har spelat Warcraft 3 så har man alltid sagt till den människan Eftersom man har sett typ inte bara, ah, men När kommer filmen liksom Sen så sa folk typ, att ah, det är för dyrt att göra sådana filmer Vi kommer aldrig kunna göra det ja. sen, sen så kommer det renderade filmer som är liksom Alltså datorn med filmer som, som visst att det tar mycket tid och mycket pengar, men det känns som att har har båda. blisser det hade nog kunnat eh, lägga pengar på det Känns det som. Så när du då postade den här nyheten att det kommit en trailer, bla, bla bla, och sen så var det typ: Det var någon så rad som fick mig reagera och så var jag vänta. Men det här måste innebära att det inte är. Den är inte animerad. den är inte datoranimerad mm. Och nu blir det så här aha, Kommer det då bli liksom generic fantasy land För att, att ah. utan estetiken Ser det ut som Warcraft då Alltså det är ju frågan Warcraft är ju väldigt cartoony På sitt mm. sätt um, Och världen är ju på, på sitt sätt svår Att översätta i liksom, verkligheten ah, All, det, det är nog... mycket av fanart Och sånt är ju, alltså, så här, Saker man gör kring det är ju väldigt det, det ser inte realistiskt ut så Nej, för det, det är inte som kanske Sagnar ringer Där man kan åka till Nya Zeeland och spela in det Nej. Så har man en sån här perfekt backdrop eh, Jag läste att Vad var det? Bland annat Kanada Skulle vara Azeroth av någon anledning. Ja, men det är för att det är den, den stora vita delen antar jag. jag antar att det är eh, mm, Northrend, eh, de, ja, de ska hänga där Exakt, annars eh, är det väl konstigt Och det är ja, vi, vi, vi vet ju inte var de ska hänga Men om de hänger i Northrend så Nej. Så passar det ju bra, men Alltså, jag är fortfarande, ja, liksom okej. Okay. Och vem ska spela Och, och, och folk har suttit och spekul spekulerat om vem som ska spela vad. Och det är alla, det är, de tar ju alla kända namn. Typ ja, men vi tycker att äh, äh, vi, vi tycker Angelina Jolie måste ju vara med och spela någon av allmänna. Och du vet sådär. Och jag tänker så här, om vi nu ska göra en live-action-film så vill jag att det ska vara typ helt okända människor som spelar de här. För att, äh, och, jag, och jag kan inte för mitt liv. Typ visualisera en tauren som ser alltså någorlunda inte jättedum ut i en live action film typ. mm, Nej, jag tänkte också fråga Så här, jag, jag får väl motvilligt erkänna att du vet mer just nu i dagsläget om loren än vad jag gör <laughs> mm. äh, Även om jag vet mer om den riktiga loren, ja, jo, det äh, är i ja. Warcraft 3 mm, <laughs> Men äh, min fråga är helt enkelt vilken tror du att det kommer att vara en helt ny story? Tror du det kommer vara en Canon för World of Warcraft Eller tror du att det kommer att vara någonting långt innan Eller långt efter alltså, Jag har ingen aning, det är ju det Det finns inga indikationer på någonting Vad skulle Så. du vilja se? Jag skulle vilja se någonting som Jag skulle vilja att det passar in i kanon, i, i Att det passar in i loren um... Skulle du vilja att det är Någonting du har spelat Eller skulle du vilja att det är någonting helt nytt För det känns som att Om, om det är någonting man har spelat kanske det är lite då blir det som en serietidnings-adaptation och det kan gå framåt det kan gå åt alla olika håll. Jag tror att, om man tänker de har ju gjort det här med serietidningar och böcker mm. det här. Mm. Eh, till exempel så gjorde de med en serietidning där eh, Onyxia, en drake, som mm. då spelarna fick döda, blev istället då dödad av Varian rin kungen. Mm. Sådär. Och det mm. var ju rätt negativt kring det. Um, så frågan är om det är så smart att ta någonting som redan redan har skett. Um, eller om de nu på något sätt styr ifrån själva liksom Spelar storyn helt och hållet mm. Det jag tänker är att det vore intressant Om det kom någonting nu i storyn Det är bara att just nu i Miss så så Tycker jag inte storyn är något intressant Nej. Så i så fall Om de skulle ha den, för det kommer ju Planeras väl en ny expansion nästa år någon gång Om de på något sätt skulle Jag vet inte, ha det kring det där Det är ju som med böckerna Det, är, det kommer en det är ofta så här. Ja, men det släpptes en bok innan den här patchen så nu den här patchen så är allting förändrat här och det kan du läsa om i den här boken här borta. Vilket inte heller är så populärt. Mm, um... För att eh, det är bara för de som lyssnar Warcraft fans är inte så de, de kan inte läsa. Jo, vi kan läsa, men vi vill spela saken och se dem hända. Det, ah. det, är, inte, det är inte schysst att säga. Ja, den här The Emerald Dream som vi har pratat om i fem år. Mm, nej, men vi tar och löser det i en bok istället mm. för att göra en raid av det, som vi, eller en expansion som vi har pratat om innan. Okej. Okay. Jag um. tycker att de kanske borde gå uh, Reven-boken hållet och fylla mm. i någon storyline någonstans som, som har, redan har hänt. Det kunde vara intressant. Som alltså eventuellt kanske då, som att du du sa att en människa Nej, nej, nej. Jag tänkte säga ett att en människa flög på en ork så kanske det måste vara liksom innan kriget, det var en ork men ork se... som flög på en människa. Uh, jag, jag menar det, men nej. men, men så kom jag på, så kom jag på. Uh, nej just det för att jag valde krigsstart med skittigt i, de i att, att det var fred. Ja, <laughs> ah, jo, nej, vi. Är... <laughs> för jag tänkte säga, okej, okay, så att ifall en ork attackerar människa, då måste ju det vara liksom för att de inte har slut freden, då måste det vara innan nej, The Burning Crusade kom och skruvade upp allt. Det, men nej, nej, det var ingenting. Jag kan få uh, att det har ju ni skippat. Alltså, fred och fred. Vi har ju haft vapenvila och sen mm. så tyckte spelarna det var tråkigt. Så nu är det avsmjukt mm. krig igen. Mm. Uh, men jag vore intressant att fråga så här: vilken. Jag, känner, jag, jag tänker huvudkaraktärerna i Lorent Vem skulle man vilja följa, det är väl typ det det handlar om Mitt så. svar är ju Arthas men, men den storyn är redan, den är redan berättad en gång Så man behöver mm. ens inte se den, det, den hade är ju slutförd nu liksom. hade, varit, hade varit mitt svar Om det inte var så att det kommer att vara en live-action-film mm. <laughs> Hade det varit en animerad film Så hade den redan, den redan berättat liksom mm. de, de kanske går tillbaka bara Men Arthas är ju snubbe, tragisk story Let's do it <laughs> då har man även eh, chans att ha då Jaina Proudmoore och Silvanas eh, Windrunner där som är lite intressanta kvinnliga karaktärer med ja jag trodde du skulle säga typ så här, som som högman godis ja, vad, <laughs> vad är det vi vad är, vad är det vi gör nu <laughs> <laughs> det är som här, intressanta karaktärer mm. ja, nej, ja. de, de, de två av tre kvinnor som existerar um, mm. jo men det vore intressant jag tänker ju Alltså Chris Metzen ska ju då skriva manus Och sen ska någon adaptera det och sådär Hans favorit är ju Och kommer alltid vara troll mm -hmm. Så det känns ju Vettigt att det kanske blir någonting kring honom ja, Och för i det... så fall borde det vara någonting för, alltså kanske hans väg Till att mm. bli War Chief Jag kommer ihåg för länge sedan så var det de, Blizzard skulle göra ett picka klicka spel Som var Uh, handlade om trolls väg från typ, Gladiator Arena till uh, att bli Warchief mm. uh, Och mycket av den storien hamnade istället i spelet Warcraft 3 Fast då är det, där är ju The Warchief liksom. Så där är det mycket mm. liksom, okej okay, det har hänt Och så nu är han Warchief ja. Så det är också min tanke, att det vore coolt att ha en, liksom, Att det var trolls historia det är, um, Jag tror att det finns en bok där det händer Och jag tror att det är Rise of the Horde kanske. Mm. Och någon följande det, ja, Nu på drog jag ett namn där Men jag uh, kan ha helt fel Men, uh, men ja det... det kunde vara skoj. Ja, jag vet inte, jag är väldigt kluven inför den här filmen. Det känns väldigt läskigt. Mm. Oh, på tal om var kluven inför en film då. <laughs> eh, på, jag tror att det var Warner Brothers eh, panel. Mm. Så i slutet, alltså precis när det var, alltså typ, typ så, att de hade gått lite över tiden och så, mm. eh, så utannonserade de att ja, just det, i nästa med och Stilfilm så kommer Batman vara med. Bara. Förresten ah, alltså, för resten. Ja, ah, det var det var verkligen så typ så De var typ så här börjat fel typ eh, okej, okay, panelen håller på att ta slut och liksom och just det, och, och det här och så sa de det och sen så också läste de upp eh, de, de läste upp en del ur en ganska eh, om du kan så din Batman historia så vet du vad eh, The Dark Knight eh, Returns är för serie. det är från slutet på 80-talet där Frank Millers historia om en Batman som kommer ut ur eh, pensionering för att det är så gott gotta med hem och eh, denna serietidningens stora final är lite grann att han och Batman och Stormannen har en kamp och det är, en, det är typ en tunn ganska dålig allegori för politiska svängar och sådär så Frank Miller är väldigt liberal och liksom slåss emot The Man som är Stormannen och så och så vinner han då vilket är lite av sådär grejen trots att detta är liksom bara för att nörda till det lite ännu mer här, liksom Ett annat lager i nördigheten Så det, det här utbildas på en annan Det är inte liksom i canon-jorden Utan det här är en annan, mm. en annan, ett parallellt universum liksom. okay. så det, har, det, har, det är ingenting som egentligen kommer hända I storyn eller så Men det är alltid så att man alltid refererar till den här stunden När, när det är vem kommer vinna mellan Batman och Batman mm. det är så här, Men Batman vann ju, du, du ser <laughs> um, Och ja, i en Batman-tidning som vinner Batman Och i en sommarlig så. Ja. Yeah. <laughs> uh, men i alla fall det jag, det jag tänkte var att eftersom att de då läste ur just den här serien där de slåss mm. Så kommer de antagligen slåss ja. <laughs> i eh, filmen Och eh, jag jag gillar när de slåss, när det är vettigt mm. Alltså jag gillar alltså inte i Dark Knight Returns egentligen eh, Jag gillar Bertrand man när de är bästisar <laughs> mm -hmm. <laughs> Inte bästesar nämligen men när de är åtminstone de är så här allierade och... Eh, de har väldigt mycket, så här, samma driv, men de har helt olika, sätt, helt olika uttryck för det. Mm -hmm. Och mycket av det kommer, alltså mycket av det handlar om deras föräldrar. De hade väldigt olika. Olika re relationer till sina föräldrar. Bruce förlorade sina. Mm. Och i Samsar kom ett ändå, så finns att det ingen annan familj med som kan ta hand om honom. Det finns nej, ingen. Nej. Så han är liksom, ja, föräldrarna är döda. Han måste göra någonting åt det. Och rättvisa måste väl liksom komma från mörkret. Mm. Men Ståhle visar en att rättvisa kan liksom klara sig i så här klara färger och ändå vara liksom en förebild snarare än en skräck för dem. Och de, mm. det är väl liksom den, den dynamiken skulle jag vilja se. Mm. Um. Som de ibland har i vissa Batman, Batman and Superman. Liksom World's Finest och så. Mm. World's Finest är en gammal serie från typ 40, 50, 60, 70-talet där de är väldigt campy och typ så här Ibland har sporter och så här och grejer oh. Och så här. Hotar de mörda till en och så. De är väldigt uh, mycket dicks <laughs> uh, Men ja, uh, nej, det kommer antagligen inte hända. Det kommer antagligen vara typ 100 år av kamper. Uh, och om, ja, jag har inte sett män av stilen nu. Nej. Men vad jag förstår så har de sönder för hela Metropolis mm. Så han ska åka lite Kanske på Gotham också så vi inte har någon av våra städer kvar längre ah, Jo, men det, är, um, det men, men Det, det känns ju som en del av Gritty superhero-movies <laughs> Ja, exakt Och på tal om Gritty superhero-movie uh, Jag vill inte tänka dig uh, The Dark Knight- uh, The Dark Knight, filmen The Dark Knight med mm -hmm. Heath Ledger och allihopa. Mm -hmm. Så vill jag tänka dig att de, de hänger där och typ så här: Batman jagar Jokern och det är, här, det är en väldigt intensiv så här kamp mellan två villor, liksom så här, Ska man gå över gränsen och det är anarkik, ju allihopa. Och så vill jag tänka dig att Ståmannen kommer dit <laughs> in i en scen. <laughs> Funkar det? Nej. Nej, så det kommer antagligen inte vara Christopher Nolans Batman. Nej. Uh, vilket innebär en del saker. Det innebär bland annat innebär att uh, Christian Bale kommer inte vara med. Det är det han har bestämt liksom. Nej, okej. Okay. Uh, jag vet inte jag hatar att spoila Dark Knight Rises, men Joseph Gordon-Lewitt heter han så. Ja. <laughs> Indie-killen med tre namn. <laughs> han är från 500 Days of Summer. <laughs> han som var på sig äh, väst ofta. <laughs> han är från tredje kvart från solen. Ja, ah. exakt. Han blir ju, spoiler som sagt, för Dark Knight Rises, han blir ju nya Batman i slutet av Batman- han har så cocoa god han han får typ medelvinna med nycklarna till mm, och kommer äh. påpickar oh, oh, robin bla men yeah, my, eller, my eller, middle name ja, ja, is robin ja, ja, ja, nej, nej. Uh, uh, men det innebär att det kan inte vara han heller och om det, är han så kan jag, alltså om det är den skådespelaren kan det inte vara Fysiskt den Nej. personen För att då är vi, då är vi, då är vi tillbaka i dilemmat att, att stormannen fungerar inte i den världen som för Nolan byggde upp För att det inte skulle kunna fungera För han ville ha en väldigt, så här, väldigt realistisk Batman mm -hmm. Vi ignorerar faktumet att han På något sätt då kommer från Indien Till Gotham City genom att promenera på två sekunder Efter fängelse vid, vid Kanske var det så som schysstade honom Kanske är det så de liksom binder ihop det um, Och det skulle stämma, det så väl rätt logiskt ja. Men det får man tro att det kommer eller det, det är det jag trodde hela tiden, att jag har uppklott från. För att Nolan sa att det här är en trilogi, den är klar. Ja. Batman Reboot alltså. Mm, så gör vi det innan då nästa man-stil? Det kommer All vi right. aldrig hinna. De har redan, de har redan börjat Jag vill med den. Ja. Okay. Men jag tänkte, om, det kommer okay, jag tänkte så att de sa så säger en Batman-film, en, en Summer-film och sen Hodsammans. Ja, okay. Det är ju så de, alltså för att anledningen till att de gör det här egentligen är ju på grund av att Avengers funkar väldigt bra. Ja, precis. Um, men det känns som att de här är inte lika bra på det alltså. uh, Nej, och de här är ju mer, alltså det känns ju som att båda de. Eller den här sidan är ju mer grittig Medan Avengers är mer happy fun times liksom. mm. Det som gör mig argast är ju att jag har fått veta nu Att Superman är väldigt så här gritty Och måste göra så här dumma val liksom, För att de måste mer, mer sänka sig till vår nivå Eller säga. Ja Eh, vilket jag hatar Speciellt med, liksom, i ljuset För att när jag såg Avengers mm. Framförallt Avengers men även Captain America men Framförallt Avengers skriven av Joe Widen, Vilket också är en anledning till att den är mycket bättre än något annat Ja eh, var att Captain America fick vara liksom, Genomgod och liksom, så här patriotiskt Och liksom, tro på Amerika Och Gud, så här, tro och... på Gud och alltihopa mm. liksom, Inte bara så att man tro på Gud Men de, de men... delar de ganska mycket Hel Truth, lille... truth, truth justice and the American way liksom. Mm han fick vara den liksom snubben i en värld där liksom, okay, alla andra är lite småt cyniska. Liksom mm. typ vi har en snubbe som om han, om han blir arg så kanske han råkar mörda alla. Känner, vi har Tony Stark Nej, som Playboy är. Minnär, ja, exakt. Typ. Men Captain America fick vara så här: liksom liksom stå rakryggad och liksom såhär, strunta i allt hot och hjälpa här folk i, i, i nöd. Det var inte så här att han liksom, efter halva filmen gick ner på deras nivå. Liksom, Nej, och utan... han hade, det var aldrig så att han hade ett skägg. Liksom. Nej. <laughs> så här Beard of Sorrow. Jag, och jag, satt jag... bara, jag önskar att jag var mer som den här tiden. <laughs> Exakt. Ifall du, ifall du har skägg och lyssnar så är det är inte skägget att säga någonting emot, men det är vad skägget representerar i filmer när folk inte brukar ha skägg. Mm. Och det är liksom att, okej, okay, nu har någonting gått åt helsike. Mm. <laughs> nu är ju en väldigt brooding och arg. Beard aj. of Sorrow. Exakt. Så jag var tydligt jätteglad att när han stil skulle liksom vara en väldigt... Väldigt hel ylle den film Inte en tönte eller så här kitschig film Men en, alltså liksom ändå så här liksom ett gyllene Framförallt liksom i vår väldigt cyniska värld Ett väldigt gyllene exempel på Hur vi kan vara Jag känns att inte längre tycker om den här Alltså hjälten som verkligen är en hjälte Utan att man på något sätt vill att så här, nej men Du ska vara lika dålig Som vi ändrar på något sätt ja. eller vi, måste, vi måste få ner dig på vår nivå att Annars så är du liksom, Stor får inte vara liksom shining example of virtue där att jag. Nej men då kan vi inte relatera till honom liksom, det är sätt. också det och så är det också det här den klassiska att folk tycker att mannen är tråkig. Ja. att han är odödlig och så. ett och det det intressant är att han är väldigt så här, dark och väldigt så här emo på insidan liksom. mm. Och det är, det är egentligen bara väldigt lat. Ja, ja. Om man hade en bra story skulle man kunna göra en bra story mm. istället för att som den väldigt stora Superman-fanet Scott Kurtz Istället för att använda Stormannen för att dekonstruera Stormannen mm. Så hade de kunnat skriva en bra historia med Stormannen istället ja. <laughs> Och ja, man ska kunna ta med sina barn också på en Stormannen-film Det verkar man inte kunna på den här Den verkar väldigt väldigt här, våldsam, väldigt äschepackad liksom. Man ska kunna ta med sina ungar för att liksom, Stormannen är för barnen Jag tänker att det också är någon idé om att de jag vet inte, försöker kanske in på på action, speciellt filmer och att det då så här, Försöker vi det som att nej men det, det är inte för barn, det är för vuxna liksom för att det är vuxna som har pengarna och allt det mm. där. Eh, vilket är tråkigt. Så här, eh, som att, istället för att så här, ta ifrån barnen saker för att tjäna pengar på de vuxna så kan ja. man inte göra någonting. Jag menar att det går ju att göra filmer båda. som funkar på båda Yes, exactly Jag menar att typ Pixar gör det väldigt bra med sina ja. filmer. Alltså det är inte så svårt. Nej. Eller det är nog svårt, men, Eller, alltså, det, ja, men det är inte omöjligt liksom det går att göra. Och mm. då är helt enkelt fråga. Det är den sista så här frågetecknet så här inför det här då är mm. en Batman-reboot. Kommer det vara en, kommer vi få se Batmans origin story? Kommer det vara första timmen av filmen? Kommer vi få se om de åker runt i världen och träna Än en gång? vi hade, Alltså som sagt, jag hade ingenting emot det i Batman Begins. Mm. Men samtidigt kände jag lite grann när jag kom in i den att vet inte alla. Hur Batman blev Batman, alltså så här, i stora drag no. Behöver vi veta liksom, Exakt hur den här Batman blev Batman och, och grejen är också att om man inte redan vet Hur Batman blev Batman, mm. hur intresserad Är man av att veta det Precis. Om man bara vet att Batman är någon kille Som typ klärer sig till fladdermus och ja. bra, Är man inte då mer intresserad av att se honom göra det Än så här? men hur blev han det Precis, det är lite grann den här prequel-grejen Eller, eller reboot-grejen i att Ja, ah, bra, nu får vi se vad superhjälte var dålig på vår igen mm. I liksom första två akterna i filmen Och sen blir han en hjälte i slutet Okej, okay, det räcker, <laughs> kan vi inte få en superhjältefilm Där de får kicka rumpa, som i Avengers <laughs> Ja, jag funderar också kring Om de är en reboot av Batman Om de, så här, jag vet det, själva, jag tänker på Joken Jag mm. att Ledger blev så Det blev en så stor grej mm. att han var så bra som Joken Kommer de våga använda honom På ett tag igen? Nej det kommer alltså de undviker ju helt att ens alltså, nämna Joken i Dark Knight Rises ja. trots liksom att han var super så fort man var kvar i liv från mm. förra filmen. Och alla andra släpptes ut men Joken bara chillade. Ja precis. Och det hade varit okej okay om de, de hade bara till och med kunnat nämna honom sen. men de gjorde ja, men inte det. Nej, och... att det var liksom så han sätter isolering och alla andra bara lät honom vara där. Ja men någonting ja, precis um... Men nej, det var bara, han bara slutade existera På tal om det så misstänkte jag att i något, så här, i något tidigt eh, Draft av målet så var det antagligen joken som var domaren i den här domstolen Antagligen Det kändes mycket mer kaotisk än vad Skycrow Skycrow är mm. kaotisk, Man han är inte säkert kaotisk på ett domare sätt Nej, sätt. Skycrow blev väldigt så här. Han kom från ingenstans och var <laughs> lite så här, Ännu läskigare än vanligt um, mm. Det var ju ja. trevlig camion Men äh, underlig mm. Ja, men så har oh, Batman varit i Jag hoppas Bra, alltså, fast även om det inte blir bra Så kommer det ändå finnas där, det är ändå rätt kul att se det mm. Men ja, hoppas de blir vänner Någonstans i filmen i alla fall Åka till ett större hot någonstans att det ingen, ingen har någon skägg Så Batman får ju gärna ha skägg om man vill Han är ju, ändå, han, han är ju faktiskt darken brooding det, det, det, det är lite av hans mm, grej det är Men det är, därför att det, det, det är därför de fungerar Inte för att de är lika darken brooding som Batman är Utan för att de är lite så här varandras motsatser Ja. Men alltså samma Olika sidor har samma mynt men får fortfarande samma grej jag fick en bild av nu Batman i sin dräkt Med skägg han, han har stubb alltid, han har aldrig skägg mm. liksom där. Nej, Jag vet, det var bara det var en, jag, Nej, det är ingen bra mm. <här> <här> <här> <här> <här> um, Så ja, Stomannen behöver inte bli En människa för att vara intressant Änglar i Supernatural <här> <här> <här> <här> <här> Har blivit människor nu <här> Eller, <här> Eller Okej okay. Här kommer lite spoilers igen. För ja. Supernatural säsong 8, 8. 9. Så på åtta ja. börjar på 9. Mm. Jag kommer inte slänkt upp en spoiler -varning. kanske lite tidigare än det där för den kom lite innan, eller lite efter själva spoilern där. Men. Supernatural pratar de också om i sen nu Comic Con, eller hur? Ja Och hur slutade säsong 8? Säsong 8 slutade med att alla änglar utom en typ. Blev lite utkastade ur himlen mm. äh, Fallna änglar liksom Precis, de föll ner till jorden då, då. Ähm, Castiel är Vår, vår liksom, favoritängel mm. <laughs> Den ängel som är med mest Blev som Det har uttryckts människa äh, Mänsklig, det vill säga han har inga kraft kvar äh, Vi har även vår Har de andra änglarna det? Nej, okej okay, ja, <laughs> Jag, varit... mm. jag tror att det finns vissa änglar som har kraft eller någonting Det är Aha. de som är då liksom lite av hotet sen. Men de som föll har väl inte det mm. Vad jag förstår Det var det jag antog, jag antog att, Det var det jag antog hände det, det kanske är så att änglarna föll Och nu bara är, mm. är nej. Ju, han, han var, Metrotron var ju lite så här, Tog ju lite extra hand om Castiel där Och tog ju hans Ja, kom och, kom och berätta Ja men precis det var när, du, det... när du, när du liksom, mm. har ett bra liv typ. Um, men förutom det så har vi även vår uh, Kung av helvetet som nu då har blivit uh, Botad Halvt eller halvt uh, Ja precis, han har i alla fall börjat ångra Allt han har gjort och är lite ledsen um, Och så har vi Sam som Var lite halvt döende mm. på, på grund av anledningar Och uh, ja väl Kanske ska bli lite helad mm, mm. Så det vi fått veta nu då lite grann mm. Genom att såhär, kolla på lite välvalda Intervjuklipp och sånt Från, från de, de, människorna bakom Supernatural mm. eller, eller framför Supernatural, kanske. Uh, <laughs> Snarare skådespelarna uh, än skaparna liksom. Jared Padalecki och Misha uh, Collins Precis uh, Vi fick veta bland annat att, att det är någon hemlig Dino Dean och Sam Som uh -huh. ska liksom, rädda Sam till slut För Sam har som sagt hållit på att bryta ihop uh, han, har, uh, han är ju lite trasig nu Efter lite olika eldprov mm. Och det skådespelaren sa var att Sam kommer gå igenom en del förändringar ja. Ganska ofta och det kommer liksom att rädda honom kommande förändringar, ja, ja, någonting som liksom Vad har vi för spekulationer där i Alltså jag vet inte När han sa att det var återförändringar liksom, som mm. sker flera gånger så tänkte jag vad ska, vad, vad ska din förvandla dig till nu? Liksom, vad vad mm. är din för någonting? Vad händer? Eh, känns som någonting... Det var i alla fall ingenting som jag så här direkt kom att tänka på att ah, det måste vara det där, utan det känns som någonting som kommer från ingenstans. Eh, och sättet han sa det på var väldigt mystiskt. Jag tänker mig någonting som skulle kunna ske. Mm. Eh, för att en sak som skådespelaren tog, tog upp mm. var... Eh, att äh, Sam Miller har ett mål så här, och Nu har de ett, ja. ett mål för alltid: Vilket är att försöka bota alla demoner. För de har ju ett sätt att göra det nu. Ja. Så jag, jag tänker med så här, flera förändringar: skulle kunna vara att han typ, så här, tar en ny demon då och då, för att på något sätt Det kanske på något sätt så här, uppskjuter att han blir ihjäl dödad av här, den här Trilets grejen. Mm. Och då blir, förändringarna innebär förändringarna att ja, men Då tar någon över honom då och, då och så kan de samtidigt hela den här demonen. Mm. <laughs> eh, och sen så på något sätt. Skjuta upp då att han dör tills de kan bota Eller någonting med den här hemligheten Men jag vet inte, som sagt, jag har ingen aning Då kommer jag göra någonting med det här hela demoner Ja, alla fall. Det, det kommer ju bli någonting Det kommer ju bli Jag menar, de, de får ju nya sätt Att slåss, slåss mot demoner hela ja. tiden När de fick en pistol och de fick en kniv Och nu kan de hela dem Skådespelaren sa ju också att eh, Ifall det är Ifall det inte är awesome så kommer det vara mitt fel liksom. Så det kommer vara någonting med, med skådespeleriet mm. Vilket får mig att tro Alltså olika personligheter eller någonting ja. Jag tänker mig en att olika alltså, versioner av samma Men jag vet inte, jag har ingen aning sagt vi, vi får väl se någon mm. um, men nu blir jag osäker, för visst är det så att Om, om änglarna faller blir de väl mänskliga var det, var det inte det som hände med Anna? Jo, det var det ju Hon föll och hon var nu mänsklig ja. ja De här skillnaden kanske är att de här snubbarna får komma ihåg att de var änglar Ja Vilket gör att de har en anledning att vara bittra Ja, för det verkar ju som att i alla fall finns änglar som är bittra och Ja Och för vad som har hänt mm. uh, Vi kanske får se en liten exklusiv grupp som fick kvar sina krafter Men samtidigt mm. Jag hoppas snarare att det är så att de kommer bli typ hunters eller någonting Och bara försöka döda mm. en nu mänsklig häst. Mm Äh. Äh, rapporten frågade ju äh, Misha Collins om det skulle bli lite liksom, komiskt kring det här med att han skulle lära sig att vara människa och sådär. Och hans svar var väl någonting i stil med att ja, det finns ju rätt mycket tragedi i det hela. Så att mm. äh, vi har nog en glad säsong att se fram emot. Äh, det vi funderade lite på var det här med att äh, han har blivit människa nu. Mm. Ähm, för, för den som inte vet så är änglar i Supernatural de liksom har som avatarer på jorden. Det vill säga eh, villiga- Mm. Kristna som, mm. som, som liksom agerar kropp Åt de här änglarna som egentligen då är Man kan inte titta på dem, typ, för då dör man och lite så. Ja, det, det, går, det går liksom över En avatar, för en avatar är typ att ängeln Skulle vara hemma och, säga, ja, ja, det och ha radistyrd mm, Människa, sant, det är, är snarare att ängeln liksom, kärl ja, precis, exakt. Ängeln fyller på en människa med sig själv mm. Och liksom då tar över kroppen det, en Människan då, är lite medveten där bakom Men ja. den gör det här, för den tror då. Precis, ja, det, det är faktiskt En sak som, som de tar upp dem med just englarna liksom eller deras deras måste verkligen tro på det och liksom, vara mm. villiga sen, sen som misstänker jag att englarna, är ju svin så det finns säkert några som är liksom mer eller mindre så här, bli min vessel bli min vessel. Ja, som ju Lucifer äh, gör mot äh, en av sina. Jag tänker på sam och Dins halvbror som ju då lite blev lurad att Ja, exakt. Mikael. Um, så okej okay. Så <laughs> när vi då ser Castell alltid. Mm. Så, så det vi, det det vi ser. Exakt, det vi ser är hans vesser Jimmy. Mm. Så nu när alla änglar föll mm. och liksom blir människor. Det vi såg falla var ju inte typ så här. Alltså det vi, det vi såg falla var ju typ så här. Skärmskott och så. För det har de, de beskrivits som tidigare. Mm. Men när de landar kommer de antagligen vara sina väsner och inte typ så här. Godzilla liknande varelser. Nej. Så blir de verkligen människor då. Alltså de, de har ju helt. Det verkar inte som att någon bryr sig om det här längre. Att förstås. Englarna bara är, är Med, med Anna, liksom, ja. När hon föll var hon också i sin. Ja. mänskliga form liksom. Precis. Och borde inte människan där inne tänka, uh, okej, okay, nu är inte den du är en ängel längre. Nu har du bara tagit av min kropp för att du är, för att uh, programmet inte har budget nog att ha, <laughs> ha en riktiga kropp. Det här, det här det var inte det här jag, jag ska under på. Programmet har inte budget för det här och tittarna vill se Michelle Collins <laughs> <ni> liksom. <laughs> Exakt, exakt. Så jag vet inte riktigt vad som har hänt så här rent historiskt nu. Jag vet de har inte. inga krafter, men de kan fortfarande existera i, i en människa. Ja, precis. Ja. Och de kan kanske få tillbaka sina krafter. Och de... Det är också ett problem liksom, när vi ser. För att okej, okay, människor kan ej skåda änglar För att de skulle vara du vet, för stora Och typ så här, när de pratar skulle vi sprängas och så ja. Men alla scenerna i himlen När det bara är änglar som snackar med varandra Så har de fortfarande sina vässel. Ja. Och jag, jag förstår det ur en tv-synpunkt liksom. Jag tror att antagligen skulle förklaringen Vara någonting i stil med att som säga: Ja, Gud nu älskade människorna så mycket Så förstår vi att ja, Det är väl trevligt och se mänsklig ut Eller någonting det är, jag, ja, ja, jag, jag tänkte mycket mer mer än så jag tänkte, Det är människor som kollar på dem, det är vi ja jo, jo, absolut. hade absolut jag tänker annars. som en mm. liksom show-förklaring Nej, det finns inte. Du, du kan tyvärr inte tänka så för det finns ingen <laughs> logisk förklaring In en show till varför de inte har sina riktiga. Uh, nej. Det enda du kan göra är att gå väldigt meta då. Ja, för jag tänker, om man, om man tänker på englarna som då är vare sig av ljus och massa Oljud och grejer. Så här, de har ju, det är ju lite att de har kontorslandskap. Typ. De har mm. sin så här väldigt organiserade himmel och det är ju så här degen de också när de inte typ inte har händer, alltså förutom sina mänskliga ja. Eh, ja och när och när blir galen och blir gud och dödar typ så att få en upp i himlen, mm. eh, då får vi utgå från att han har enkelt döda deras vassels. <laughs> mm, men... för de, de ligger ju där liksom i mänsklig, alltså du vet, så här, det, det, det, där man ser det liksom du scorchmarks ja. som är i mänsklig storlek, det är inte liksom så här, -like bildning, utan det är, ja, han har han har dålat massa. Vessels. Så är det ju också med änglar som har dött tidigare i serien uh, Har det också varit då bara Scorchmarks ja, Exakt um, Och jag, jag, jag utgår från, och... jag, jag, jag från att det då inte är Att så vaknar Vestel upp så här i sängen hemma så Han är borta The Vessel is dead <laughs> det, är, det är intressant att de slutade För de hade också samma problem med demoner För demoner gör ju samma sak Fast de, de tar över utan att be, be, be om tillåtelse ja. Så då hade de ju ett tillfälle När då får man också veta att är alltid, människan är alltid där bakom Och liksom ser allt som händer Ibland får de till och med komma ut och prata liksom, Vad är det som sker? Hjälp mig mm. um, Och så får de komma in igen och, eh, Så eh, så när då de hade någon, någon slags relation med, eh, Mellan Sam och eh, Random Demon Girl Var det mig? Ru Ru Ru Ru Ru Ru Ruby. Ruby Ruby Precis då får man det säga ja, att nu ska de ha sex, och då är det så här: ja, med en då kvinna som inte vill vara där som jag ja, nej kropp. nej Hon låg komma när jag tog över hennes kropp, så hon är fortfarande komma inom mig. Exakt. Så det är okay. Då är det okej. Okay. Det är alltså. Lita programmet säger att det är okej okay att ha sex med någon om de är i koma. <laughs> alltså det är okej. Okay. Uh, mm. Eller att de um, <laughs> har <jag> fel. <laughs> ja, jo. Uh, och de bara ah, ja, men det är okej. Alltså, de är i komma och har en demon säger. Och mm, fast om, det är fortfarande om, hennes kropp, va? If they can't give consent, då är det lugnt. Ja, uh, det, det är lite som det där, där fischen där med säger sleep is rest not sex. Um, mm. uh, ja. Uh, Nej, så, det... så nu har vi hela det som de anföranden inte ens kommer. Notera också att Dean hade sex med då Anna Ängeln ja. Som det också var en vässel Som mm. vi inte nämnde särskilt mycket alls om. Sen hade, sen hade också Castell har ju hånglat med mig Castiel och Meg hade faktiskt sex också ja, det, hade det, det, det är antytt Men, men, men det är ganska, ganska, ganska grovt antytt ja, Hillary learn by watching the pizza boy ja. Som då var en porrfilm man kollade på ja. mm. Så där har vi två stycken så här, <laughs> Ovilliga antagligen För att Jimmy har ju familj uppe Och demonen som sagt <laughs> eh, Ja Hon, she don't care um... ja, Så ja, det är Intressant att de slutade bry sig om det Intressant att de försökte ta med det Intressant att de körde fyra sånger för långt intressant. <laughs> eh, ja, det är intressant De bara, men vi hade ju ett avsnitt där När Meg försökte, som spöke Typ hade i Dean Medan som sa att ja, vi såg allting bakom det Jag upplevde allting och sen ignorerade Mm. Ja. Så ja, ja nej, men det, det, det, det, Så det verkar som att Supernatural i säsong nio Kommer att fortsätta ignorera dessa Lite moraliska frågor um, Precis, för att då Någon av bröderna ska dö För att sen kommer tillbaka Och kan vi inte det här programmet Vad var taglinen nu? And, uh, scary just got sexy mm. uh, Supernatural är ju The show for man candy. Alltså det är, det ju, det är ju bara så här ja ah, men alla är snygga vi tycker håller lite roliga. Eh, det, det, det är det vi gör i den serien. Men snygga män som gråter det är typ supernatural. Ja oh, gud. Jag älskar den serien, jag, jag gillar den också, men jag gillar den också, men den hade den hade ett så bra ställe att sluta på Precis som Buffy också hade där någonstans på säsong mm. 5 Den är så Perfekt så här, okej okay, classy, classy ending, så. såhär Sorgligt, vemodigt, men de, de lyckades Med att liksom, ta bort det Apocalypse mm. Så fick man veta att Apocalypse var egentligen ingenting för tanke på mycket annat som har hänt <laughs> I båda så. programmen nu liksom, Ja. Att, ja. <laughs> det är så här, saker fortsätter hända Vilket ja, <laughs> eh. Vi ju faktiskt är lite av ett tema i båda programmen också liksom, att Okej, okay, vad som har hänt kommer alltid hända Damn it, we will never rest mm. Carry on my wayward son When you're done, which is never. Mm. Jag tror att det här var ett avsnitt av Effortcast Jag tror det också Vi tar en paus på en vecka ungefär. Mm. Kommer vi tillbaka och vi säger som alltid Hej då! Tack för att du lyssnade på Effortcast Om du har frågor eller synpunkter